Добрата постъпка Втора лекция от четвърта година на Общ окултен клас Държана на 22 октомври 1924 година Размишление Ще имате за следният път темата Отличителните черти на физическия и духовния човек. Във всички векове учените хора от разните окултни школи са правили ред погрешки. Една от погрешките се е състояла в това, че те са събирали знания, складирали са то и знание тъй, както някой богаташ събира пари. Без да го приложат. Някой богаташ може да събере 10 000, 100 000, 200 000, милиони, милиарди левове, без обаче да ги използва за някакво разумно благо. Питам, какво печели този богаташ, ако само богатее, ако само трупа това богатство по този начин? Какво благо е допринесъл с това богатство за себе си и за своите близки? Да вземем богатството като една сила. Основен закон в природата е, че тя най-първо събира, акумулира силите си и после ги развива. Така трябва да постъпва и всеки богат човек. Той трябва да разработва, да пусне в действие своето богатство. Ще ви дам друго сравнение. Представете си, че някой човек има 100 хамбара, пълни с жито, но не може да тури в стомаха си нито 100 грама от това жито, да се нахрани с него или да го опита. Питам, какво се ползва този човек от 100 хамбара с жито? Да кажем, че знанието, което имате, се изчислява на 100 хамбара и всеки хамбар съдържа по толкова и толкова прегради, т.е. толкова крини, пълни със жито и всяка крина съдържа поеди колко си зранца. След като изчислихте всичкото знание до зранцата, какво ви ползва това нещо? Ние разискваме въпроса. В какво седи знанието? В какво седи добродетелта? Ние питаме, в какво седи добродетелта? В какво седи знанието? Във всичкото жито в хамбара ли, или в стоте грама жито, турани в стомаха и разумно използване. Добродетелта, както и знанието, могат да бъдат сили? турени в хамбара и неизползвани, а могат да бъдат и сили, турени в стомаха и използвани. Някои казват да бъдем добри. Какво значи да бъде човек добър? Човек не се ражда добър, не се ражда и лош. В даден случай той има възможности да бъде добър, има възможности да бъде и лош. Значи, в единия и в другия случай, той може да употреби силата си или за добро, или за лошо. Красотата на живота седи в това именно, че в него има две възможности – да се качвате и да слизате. Не е лошото в слизането, не е доброто и в качването. Ще ви докажа защо аз излизам от гледащето на този свят, от видимото, а не от невидимото. Ако аз се качвам в къщата на някой богат човек с цел да обира касата му, как мислите, моето качване добродетел ли е? Някой казват да се качваме. Качването не е всякога добродетел. Слизам в някой кладенец да изваде някой човек. Зло ли правя? Тъй, щото и качването, и слизането могат да бъдат за добро, а могат да бъдат и за зло. Казват за някого, той е слязал. Той още нищо не доказва. Въпросът е, защо е слязал? Качил се е някой. Питам, защо се е качил? Някои от вас се държат за буквата, казват, учителя казва да се качваме. За какво да се качвате? Да оберете касата ли? Ето защо знанието не трябва да се натрупва, да става излишен баласт в мозъка. Знанието трябва да се обработи, да се асимилира. Потребното да се използва, а непотребното. Да турите във вашите хамбари. Вие трябва да функционирате само с онова знание, което може да се приложи в живота. И тъй. Когато някои от вас се произнасят, например, че еди кой си бил добър, а еди кой си лош, аз питам как го измерихте? Де ви е рашинът? Девия е мярката за добро и за зло. Никой няма право да мери другите хора, докато не е премерил себе си. Имам ли право да стана учител, докато не съм държал изпит? Докато не съм учил, мога ли да уча другите хора? Вие набързо-набързо се произнасяте, кой човек е лош и кой добър. Само Бог... Има право, привилегия да се произнася за хората. Защо? Защото само доброто е в сила да се произнася кое е доброто и кое е лошото. Добро и лошо, това са известни външни прояви на нещата, ти не знаеш техните крайни резултати. Ти не знаеш защо някой човек се проявява като лош. Онзи лекар, който туря болния на масата и гореже с ножа си, добър ли е? Болният ослабва, кръвтича от организма му, болки и страдания изпитва, но лекарят не обръща внимание. Тази постъпка на лекара лоша ли е? Ще кажете, той закла човека, разпра му корема и извади червата му навън. Ние обаче не знаем още какви са крайните резултати от тази постъпка на лекара. Всяка наша постъпка, всяко наше действие има крайни резултати в заключението на целокупния човешки живот. В частност, една постъпка може да е добра, може и да е лоша, но по отношение на целокупния живот... Има съвсем друга преценка. Аз мога да направя една търговска сделка и да спечеля от нея 200 000 лева, след което да направя добро с тия пари, да ги раздам на този, на онзи. Това още не е добро. Тъй, щото крайното добро в света седи в крайната сиромашия, а човек. Не може да стане добър, докато не осиромаше е съвършено, докато не опита крайната си След това той може да бъде добър. Ние пак употребяваме думите «Може да бъде добър». Аз зная как схващате вие идеята за доброто. Как се определя доброто в педагогиката или в етиката? Отговор Утилитарното схващане е доброто, това е полезното или най-голямото благо по възможност за най-голяма част хора. То е външната страна на доброто. Благото не трябва да включва в себе си нищо материално. Например, който раздава пари, да раздава наколкото се може повече хора който освобождава хората да освободи колкото се може повече хора, който учи, който напътва хората към добър живот да научи колкото се може повече хора. Тия постъпки ние наричаме добри или добро. В окултната школа доброто или любовната постъпка ние определяме с три качества. Всяка добра постъпка, всяко добро, за да е добро, трябва да носи живот, светлина и свобода. Няма ли тия три качества? Не е добро. Животът иде чрез любовта, светлината иде чрез мъдростта и свободата иде чрез истината. Значи, онзи, който иска да направи добро, трябва да е във връзка в съчетание с трите велики божествени свята. Както виждате, не е лесна работа да направиш добро. Ние можем да направим добрини, колкото искаме, но за да бъде една наша постъпка истински добра, трябва да бъде жива, да ходи след нас. Ти можеш да направиш на земята хиляди добрини, но ако те не са живи, ще се останат тук. Доброто трябва да ти придружава. Ако доброто не може да дойде с тебе, не е добро. Моето добро трябва да върви с мен. Ако не може някой да дойде с мене, не е добро. За да дойде с мене, то трябва да носи живот, светлина и свобода, както за мене, тъй и за този, на когото правя доброто. Защо така? Защото аз като внасям живот, светлина и свобода в другите, внасям това, и в себе си. Понеже Божественият закон е колективен, той засяга изведнъж всички. Като направиш едно добро на един човек, то и добро се отнася и за целия свят. Дали останалите хора ще разбират това нещо или не, за Божествения свят е безразлично. Факт е обаче, че от това добро се ползват всички. Зато и аз казвам, да направиш добро, това е един свещен акт, защото по този начин ти предизвикваш Бога да се прояви чрез нас в Неговата доброта, в Неговата любов, в Неговата мъдрост и в Неговата истина. Няма по-велик акт от този да направиш едно добро. То значи да заставиш Бога да действа чрез теб. Щом Бог подейства, Той не прави доброто по лицеприятие, но Той прави добро за всички. И когато се направи това добро, всички възвишени същества вземат участие. И тъй всяка постъпка, в която небето не взема участие, е човешка. А всяка постъпка, в която небето взема участие, е божествена. Друг един от недъзите на учениците е отлагането. Например, дойде някой случай да направиш добро. Обаче казваш си, сега имам по-важна работа, като я свърша, тогава ще направя доброто. Няма по-велико дело в света от това, да направиш доброто в дадения случай. И тъй, доброто няма да ти отнеме много време, но в дадения случай, това добро изисква, защото умът ти, сърцето ти, волята ти, Душата ти, духът ти да бъдат напълно ангажирани за момента, в който трябва да извършиш тази постъпка. Ще ви представя едно малко изяснение върху въпроса. Представете си, че вие идвате за последен път на земята и в това последно прераждане трябва да направите едно добро, с което да заминете за другия свят. Представете си, че вие пред мен трябва да направите това най-малко добро и да кажете най-малката истина. Вие обаче не кажете истината, а кажете някоя лъжа и не направите това най-малко добро. Знаете ли какви ще бъдат последствията, като дойдете следният път на земята? Вие ще дойдете като идиот в този живот и ще спънете вашето развитие. Тъй, щото животът ни на земята не е играчка. Всяка минута, която изживяваме в сегашния си живот е важна, защото тя определя положението ни за в бъдеще за хиляди години. Вие не можете да си играете с живота. Вие не можете да кажете, аз сега си имам работа, ще върша това-онова, че после ще му мисля за добри дела. Не, най-първо ти ще уредиш отношенията си към Бога, към по-висшите същества, че после ще уреждаш земните си работи. Вие ще ми кажете, това не е философия, да не си уреждам на първо място земните работи. Как тъй? Гладен няма да умра. Добре, вие, които сте много умни, които знаете да философствате, решили сте да си направите в София хубава, солидна къща. Дали сте вече на архитект да ви направи плана, започвате вече строежа, купили сте всичкия материал, но чувате по едно време, че неприятелят ви нахлува в града със своята артилерия. Какво ще правите? Вземате си най-важните работи и то, ако успеете, и веднага избягвате някъде на безопасно място. Питам, защо не останете да си градите къщата? Нали имате друга философия? Нали казвате, че трябва най-първо да уредите земните си работи? Защо бягате? Значи, при вида на видимия ни приятел напущате работата си на земята, а когато невидимият свят ви каже да напуснете работата си, казвате, ние сме сериозни хора. Кажете ми, де е сериозността ви? Това не е правилно разсъждение. Мислите ли, че Господ не може да ви накара да прекратите вашата работа тук, на земята? Може. Както градите къщата си, Едно земетресение за 5 минути ще срине до основи всичко онова, което сте съградили. Невидимият свят може да направи всичко това. Знаете ли вие? Всички градежи, всички постройки, всичко, което виждате наоколо си, той ще го смъкне до основи. Защо? Ще накара хората да мислят правилно. Сега хората мислят само за къщите си. Защо ви пратиха на земята? Разбирам да отидете вечерно време за един-два часа на театър, но целият ден да прекарваме в театъра не разбирам. Сега аз не искам да идете в другата крайност. Казвам ви да знаете, че и да градите къщи, и да ядете, и да пеете, и да учите. Всички тия неща са средства, упражнения, не са вашата главна задача в живота. Градиш къща, нека ти бъде едно упражнение в живота. Но извън тази къща, мисли, че за тебе като душа има нещо по-важно. Някои хора морализират другите, казват им, че трябва да живеем по Бога. Но щом им дойде един малък изпит, не могат да го издържат. Можете ли да ми кажете, кой е най-малкият изпит в света? Много е трудно да се отговори на този въпрос. Най-малкият изпит е най-страшният, най-мъщният, а най-големият изпит е най-лесният. Да се върна към главната си мисъл. Аз искам всички вие да се стреснете, т.е. да мислите здраво, да се зароди у вас едно дълбоко желание да използвате уния възможности, които сега имате у вас, и да се създаде помежду ви една благоприятна атмосфера. Каква атмосфера? Любовна, хармонична атмосфера. Всички вие искате да пеете хармонично, но като сте ходили на витуша, пили сте студена вода, да кашляте, гърлата ви са пресипнали, хрипка ви. Сега най-първо в ума и сърцето на човека трябва да има топлена и светлина. Аз съм забелязвал в света и тук, между учениците, следните примери. Някой човек е замислен, недоволен, кисел, като че всички наоколо му са криви. Обаче той се нахвърля върху някого, надяла го добре и този човек падне духом, а той е весел и засмян. Питам, защо е сега засмян? Защото товарът, който е имал, дал е да му го носи друг някой, а не му е улекнало. Другият сега е кисел. Като се умори и той дава товара на друго лице. Най-сетне, ако ти дадат да носиш една раница, трябва ли да плачеш за това? С плач работа не става. Машнотиите не се примахват с плач. Някой казва, че се е забатачил, понеже е тръгнал на път. С тази си философия вие приличате на един ваш приятел от Варна, който преди 20 дена отишла на Мусала, обаче му се поискало да остане малко сам. Остава сам, качва се горе на Мусала и оттам слиза на Маричините езера. Потегля оттам, среща един дървар и за по-сигурно го пита, де е пътят за ситняково, казва му. Ще държиш все лявата страна. Обаче той разбрал, че надясно трябва да върви. Затова хваща дясната страна и тук да стигне Ситняково, там да стигне Ситняково, отишъл чак в Македония. След като вървял 24 часа, посред нощ вижда някъде далеч светлина. Казал си, Ситняково ще е това. Обаче той излязло якоруда. Четири дена обикалял, дотежал му вече, замаяла му се главата и започнал да вика, да се моли. Молил се, викал своите, викал Господа на помощ, докато най-после, след четири дневно странстване из Македония, се върнал назад в София и си казал Научих едно нещо, че човек сам не трябва да ходи. Другар да си има. От тук аз изваждам следното правило. Не ходете сами в този свят. Трябва да ви придружава или някой ангел, или някой светия, или Господ. Сами нищо не може да изкарате. Разправя по-нататък този приятел. Чудното беше това, че след като обикалях цели 24 часа, на другата сутрин се намерих пак на същото място. Започнах да си мисля, привидение ли съм аз, или действително съм на земята? И тъй, сами в този свят не трябва да ходим. Като ходиш сам, най-страшното е това, че на място в Ситняково ще идеш в Якуруда. В писанието се казва В доброто не трябва да има отлагане. Да не мислите, че може да направите добро, само когато имате най-доброто разположение. Не чакайте да имате най-доброто разположение, за да направите някое добро. Можете да направите някое добро в живота си, във времето, когато имате най-лошо разположение, неразположенията в нас са външни, физически. Всички физически неразположения са на физическия свят. Те не принадлежат на духовния свят. Ти си неразположен. Това неразположение се отнася до плата. Обидите някой и ти се докачиш. Това е физическо проявление. Ти удариш камък едно куче, но след 2-3 дни, като минеш покрай него, то започва да те лае. Казва ти, ти ми удари преди няколко дена, не искам да минаваш от тук. И това куче се докача, както и ти. Тогава, каква разлика има между твоя куче и тебе? Обидата съществува във всички животни но тя не е нещо духовно. Следователно, да помним лошите неща, това е животинско качество, а да помним добрите неща и да забравяме лошите, това е ангелско качество. Сега вие ще ми кажете как да забравим. Аз ще ви кажа как да забравите. Например, вие напишете горе на дъската думата Мразе. Качили сте омразата, тъй високо и казвате, слушай, слез оттам. Вие и заповядвате, но тя слиза ли? Не слиза. Омразата не слиза с заповед. Какво трябва да направите? Да изтриете с ръката си написаната от вас дума Мразе. Воля трябва, ръка трябва, нищо повече. Вие написвате със своята ръка думата мразя, а после с думи казвате, искам да се махне тази дума оттам. Значи, вие и заповядвате. Не, тази дума е написана от вашата ръка и трябва да се изтрие пак от вашата ръка, а не да й се казва с думи, слез долу. С тия думи тя не може да се махне, но с ръка може. Ще ви дам друг пример. Представете си, че вие мразите някого, не искате да го видите, но започнете да градите една голяма къща от 7-8 етажа. Обаче забатачете с 5-6 милиона лева и всичката ви чест виси на косъм. пропадате. Отивате в една банка, в друга, от тук поискате, оттам поискате, никой не ви дава. Най-после дойде при вас този човек, когато мразите и ви казва Стоянчо, как върви тази къща? Заблатачиха. Аз ти отпущам 10 милиона лева кредит. Услужи си с тях. Питам този човек. Можа ли с 10 милиона лева да залечи твоята омраза? Можа. Тогава, вие се разполагате към този човек и му казвате. Заповядайте в дома ми. Покамвате го на гости. Слагате му богата трапеза. Защо? Понеже този човек залечи омразата на дело. Следователно, с всяка добра постъпка в света, ние заличаваме омразата. Не е достатъчно само да кажете някому, аз те обичам, аз съм готов за тебе и да умра, но дела се изискват. Друго нещо, което правите, е следното. Написвате на дъската думата любов. Казвате, гори ми сърцето за теб. Утре обаче, като ви опитат любовта, сами виждате, че тя не издържа. Едно от свойствата на любовта е, че тя всичко дава и всичко взема. Любовта никога не прави частична обмяна. Един от великите закони във всеки любовен акт е този, че той обхваща всичко. Всичко дава, и всичко взема. За да се прояви любовта в тебе, трябва да ангажира и духа, и душата, и ума, и тялото, и сърцето ти. Не може ли да ги ангажира? Не може да се прояви. Любовта е един божествен акт, който трябва да ангажира целия човек. Всичко друго извън любовта е външно проявление, но не и акт на любовта. И тогава, щом любовта ангажира твоя дух, ти си крепък. Щом ангажира твоята душа, ти си нежен. Щом ангажира твоя ум, ти имаш светлина. Щом ангажира твоето сърце, ще имаш туплина. Щом ангажира твоята воля, ще бъдеш изпълнителен. Следователно, любовта ангажира всички възможности, чрез които човек може да се прояви. Тогава вече няма нещо невъзможно в света. Към кои хора проявява Бог своята любов? Към всички, но главно към онези, на които духът, душата, умът, сърцето и волята са готови. Това състояние на пълна готовност в човека да възприеме любовта наричат ново раждане. Това новораждане не е обикновеното раждане. Новородилият се човек няма да напусне земята, но той ще има онова правилно разбиране на живота, с което ще може да се приспособява към всички условия. Учениците на окултизма трябва да имат едно нещо предвид. Великите души, като решат да посетят Земята, не се грижат за това, каква форма ще вземат. Например, някой Велик Дух Някога може да ви посети във формата на кристал, на някой скъпоценен камък или в кое е да е друга форма. Вие може да носите на пръстена си с години някой възвишен дух, без да подозирате това. Той скрито поглежда през скъпоценния камък на пръстена ви, ходи навсякъде с вас и като си свърши работата, напуща пръстена ви и се заминава. След това ви изгубвате пръстена. Този дух може да ви посети във формата на едно цвете, или в формата на птичка, на някое животно, или най-сетне може да ви посети в формата на човек, на ангел, изобщо. В каквато форма и да ви посети, за него е безразлично. Тъй, щото... Когато се явяват великите духове, вие не знаете в каква форма ще се явят. От тук аз правя аналогия какви трябва да бъдат вашите постъпки. Вие в това отношение трябва да учите закона. Едни от вашите постъпки трябва да имат формата на някой скъпоценен камък, други – формата на най-хубавото растение – Трети – формата на птици или животни. Четвърти – формата на човеци. Пети – формата на някой ангел. Изобщо в различни форми. Тъй, че според случая ще избирате. Когато трябва да се проявите в най-грубата материя, ще изберете формата на скъпоценния камък. Когато трябва да действате в порядка рядка материя, ще употребите формата на растения. Ако трябва да действате в още по материя, ще употребите формата на животно. После ще употребите формата на човек и най-после формата на някой ангел. Това са закони, които вие трябва да изучавате. Ако някои неща са ви неясни, вие очаквате знанието да ви дойде по наследство. То няма да ви дойде по наследство, но вие ще придобиете това знание от Бога или пряко, или косвено. Зато именно през всички векове ученикът трябва да бъде добър. Доброто е първата връзка в живота. Без добро... Вие не може да добиете никакво знание. Познанието на доброто започва съзнанието. Познанието подразбира владеене. Христос казва, Това е живот вечен, да познаеш Бога. Та казвам, ние трябва да правим добро, понеже без добро, не може да се добие знанието. Само добрият човек може да има знание. Някой ще каже, ами как тъй, падналите духове имат знание? Той и знание се дължи на тяхната добрина, а техните лоши постъпки създадоха ада. Уния духове, които останаха при Бога, създадоха рая. Следователно, ние със своите добри постъпки ще създадем връзките на знанието. Божественото знание пък ни не е необходимо за божествения, висшия живот. Вие питате, защо трябва да направим тази връзка? Трябва да направите тази връзка, за да придобиете божественото знание, което ви е необходимо за живота. Значи, между добротата, знанието и живота има тясна връзка. В този живот са скрити всички възможности за вашето бъдещо щастие. Вие искате да бъдете щастливи, следователно в живота ще намерите тия условия. Той трябва да поставите като принцип в живота си. Някой казва и без добро може. Да, но ще отидеш в Ада. И вие възразявате. Ние сами ще се качим, сами ще отидем в Рая. Да, може да се качите в къщата на някой банкер, но богати няма да станете. Тия положения във вас трябва да бъдат строго определени. Всички философи, които са писали това знание, са ученици на уния философи, които стоят зад сцената. Уния, които са на сцената, не са истинските философи. Зад тях седят истинските философи. В бъдеще вие ще видите каква граманна разлика има между това, което те знаят, и това, което се показва на сцената. Представете си сега една такава постъпка. Вървим по пътя, аз ви говоря някои работи, но във ваше ум остава едно съмнение. Вие се съмнявате в моята искреност. Допуснете обаче, че вие пътувате сами през един зимен ден и вън има сняк до колене, но сте измръзнали толкова много, че не можете да продължите пътя си. Аз ви намирам на пътя, занасям ви вкъщи, къщи, услужвам ви и след една седмица ви изпращам у дома ви. В първия случай вие се съмнявате в моето разположение към вас, в готовността ми да ви услужвам, но в този случай ще се съмнявате ли? Следователно, красотата в живота седи в нашите добри дела и постъпки. Ние още не сме и завили своето добро в света. Защо? Изискват се специални условия за да се прояви доброто. Всякога няма условия за доброто, за това трябва да чакате. Много хора трябва да чакат с години, докато им се даде случай да направят едно добро дело. Какво добро подразбирам? Да направите такова едно добро, че без да искате да ангажирате човека на когото го правите. Веднъж направено добро никога не се забравя. То е написано на Божествената книга, понеже е любовен акт и като такъв, той се помни в Божествения свят за вечни времена. Този Дух именно трябва да проникне в синцеви да бъдете герои, смели вправени на доброто. Сега аз ви описвам какви трябва да бъдат действията на любовта в сравнение с тия на съвременния свят. Съвременната философия, съвременните автори, които пишат в своите романи за любовта, всичко това е отживяло времето си. Този език на който те пишат, дръжте като предговор на любовта, но тя по такъв начин не се проявява. Бъдещите герои няма да падат на земята. Тяхното сърце няма да гори, но ще бъде топло. В сърцата ви трябва да има топлина, а не горещина. В тях не трябва да става горени. Някой казва, Сърцето ми гори. Той горене не е от божествен происход. Божествената любов съдържа в себе си нежна, хубава топлинка, която носи живот. Като ви наблюдавам, виждам как се изменят лицата ви за нищо и никакво. Някой седнал, случвало му се нещо дребно, малко и той си заклатил главата. Това е актьорство. Когато страдаш, трябва да има някаква голяма причина. Това аз разбирам страдание. Вижте колко са смешни съвременните християни. Те си окичали на врата едно малко кръстче от 5 см, и казват с този кръст всичко побеждаваме. Нищо не побеждавате, а ми Христос такъв кръст ли носеше. Христос носеше голям кръст и не можа да го изнесе. Той го носи до сред пътя и оттам насетне не можа да го носи, падна на земята заедно с кръста. Не е лесно да се носи този кръст. Като туриш този кръст на гърба си, десет пъти ще се изпотиш, докато го изнесеш. Ако съвременните християни носеха Христовия кръст, аз съм съгласен с това, че наистина страдат, но техните кръщета са такива, че една муха не можеш да разпънеш. Смешни са те. Казват, турих кръста, но тежък е този дървен кръст. Чакай да видим силата ти, да е. Дали кръстът е пояк или ти? Аз мисля, че дяволът лъже хората, като им туря тия малки кръщета и ги кара да вярват в тях. Не, голям е кръстът, който трябва да носите. Който ще носи кръст, голям кръст трябва да носи. В Индия, когато прекарват някой човек през посвещение, подлагат го на изпитание, едно от които е следното. Те имат големи, Каменни кръстове, на които заковават на гръб този, когато ще посвещават, и тъй прекарват цели три дни. Ако може да изтрае, ще се посвети, ако ли не, ще остане за друг път да го посвещават. Та казвам, не се заблуждавайте с вашите малки мъжноти. Казал ти някой една обидна дума, той е равносилно на това, че ти е дал едно малко кръще. Аз, като те видя с това малко кръще, засмивам се. Иван Драганов казал на Петко Стоянов една обидна дума. Какво означава това? Турил му едно малко кръще и той казва, «Знаеш ли какво голямо страдание имам?» Когато ще дойде някое страдание, нека да е голямо страдание голям кръст, да знаеш поне, че кръст носиш. И ние не трябва да се лъжем. Когато страдаш, трябва да се раздруса цялото ти тяло, душа, ум, сърце, цялото ти естество и като се намериш в тази тъмна нощ, геройски да издържиш. Изгубил си къща, жена, Деца и приятели Всичко И си останал най-после Съвсем сам Кажи в себе си Бог не може да се измени Великото света Не може да се измени А малкото света Не може да се повреди Аз съм малкото И няма да се повредя Понеже Бог Не се изменя Следователно, ние сме двама в света, Бог и аз, всичко можем да направим. Човек не може да се повреди, защото е малък, а малкото прониква всичко. Вие казвате, обзел ме един дявол, че ме мъчи. Ами дявола, кой го е обзел? Тебе дяволът ти те кара да се грешаваш? Ами кой кара дявола? Всеки е дявол сам на себе си. Хората са и дяволи, и ангели. Когато един човек иска да бъде голям като Бога, той дявол става, а когато иска да стане силен, непобедим за злото, той става най-малък. На мястото си е тогава. Ние трябва да станем много малки в света, да се смирим. Смирението е закон на смаляване. Щом станем много малки, ние ще бъдем непобедими. Щом си малък, никой не може да те види, никой не може да те намери. Де ще те намери? Ти си за сцената. Всичко виждаш, а тебе никой не вижда. Само когато си не видим, тогава можеш да действаш както искаш. Ние се стремим към силата. Ние трябва да предобием. Божествената сила седи в малките добродетели. Това е закон. Сега, ако вие не освоите този закон, каквито други планове и да имате, всичко ще рухне, всичко ще се събори, както е било до в света. Кой човешки грандиозен план не е пропаднал? Вие ще строите пирамиди една след друга, както тази при Гиза, която показваше културата на човечеството. Можа ли тази пирамида да спаси Египет? Не можа. Съвременното човечество има велики изобретения, но тия неща можаха ли да го спасят? Не. Спасението на човечеството седи в друго нещо. Някой от вас ще каже, аз за такива страдания ли съм роден? Не, аз ви питам, кой от вас е роден за страдания, като христовите? За какви страдания сте родени, аз мога да ви докажа. Как? Ще ви заръчаме големи кръстове като на Христа. Ще ги турим на гърба ви и ще кажем... Хайде сега към голгота да видим, можете ли да го носите. Ако го носите до половината път и не можете по-нататък да го носите, а се нуждаете от помощ, вие все пак сте герой. Тавсинца вие трябва да се родите изново. Докато дойдете до новораждането, ще минете ред изпитания. Страдания. Аз съм ви говорил толкова пъти за страданията, но вие не можете да ги издържате. Вие не можете сами да решите една задача. Даде ви учителят една задача и вие тук отивате да питате този, онзи как да я решите. най после се намери някой да ви я е реши и вие я приписвате на готово. Оставяте ли други да ви решават задачите, вие никога не може да се научите да ги решавате. Вие сами трябва да се опитвате, да видите колко задачи може да решите. Ако останат една-две задачи нерешени, тогава попитайте някой ваш другар или учителя си как да ги решите. Половината от задачите си обаче Сами трябва да решите. Вие казвате, ние сме хора от новото учение. Добре, какви са отличителните белези на новото учение? Аз ще се спра някой път да говоря конкретно по какво се отличава новото учение, тъй като всяко учение, всеки живот се отличава с нещо известно. Например, у вас се е развила грамадна енергия, която не използвате, вследствие на което се явява между вас несъгласие и някои казват, несъгласие има между нас. Да, аз виждам това нещо. То се дължи на известен психологически закон. Вие, като не можете да пласирате разумно тази енергия във вас, Започвате да се предизвиквате едни-други, по този начин вие търсите изходен път на тази енергия. Всеки има енергия, иска да се прояви. За всеки от вас има място, през което може да излезе. И всеки трябва да излезе от своя път. Следователно, ученикът се учи в училището а възвишените духове се учат в небето и оттам слизат да работят на земята. Външният свят е мястото, дето вие може да проверите вашето учение и да видите доколко сте силни. Например, вие срещате един човек, който не вярва в Бога, а вие вярвате. Започвате да се разговаряте. Вие му казвате, хайде сега, Можем ли да съберем вашето неверие и моята вяра? Той има едно, вие имате сто. Събирате ги, стават сто и едно. Разделяте това число на две и получавате 50,5. Този човек ще види, че твоята вяра превъзхожда неговото неверие. Само по този начин може да се докаже на този приятел, де е смисълът във вярата, или в неверието. Ето как бих му доказал аз това нещо. Вървим двамата. Аз нося две турби. В едната нося празно шише, а в другата шише пълно с мляко и малко захар в него. Другият не носи нищо със себе си. Пътуваме и двамата. Разговаряме се и аз му казвам. Знаеш ли, че аз нося и твоето учение? И моето учение? Да, ще ти докажа. Изваждам празното шеше и му казвам. Това си ти. Отворито и шеше и виж какво има в него. Отваря той шешето, гледа празно шише Казва ми. Аз празно шеше ли съм? Питам го. Ако ти би имал сто хиляди лева, би ли ми дал половината от тях? Как ще ти дам? Нали и за мене трябват? Добре, ето моето учение, което почива на вярата. Изваждам пълното шише, Изваждам две чаши, една за него, една за мене. Наливам в тях мляко, похапваме си и се разговаряме. Казвам му, за втори път нека и твоето шеше бъде пълно. Ние двамата с тебе си приличаме. Разликата е само в това, че според твоето неверие шешето ти е празно, а моето пълно. Иначе и ти си човек като мене. Страдаш, чувстваш, че имаш празнота, че нещо не ти достига. Някой казва, че душата му е празна. Всеки човек, който чувства в себе си празнота, той е празно шише. Някой млад момък или някоя млада мома искат да ги обича някой. Виждал съм някой стар, 80 годишен дядо, търси някой да го обича. Празно му е сърцето. Празното шише трябва да се напълни с мляко. Лошото не е в това, че искаме да ни обичат, но въпросът е кой трябва да ни обича. Не е лошо, че аз искам да се топля на огъня, обаче тази топлина трябва да е жива, да внася живот в мене. Не е лошо, че аз искам знание, но той знание трябва да даде унази светлина, която да разшири ума ми. Не е лошо, че аз търся любов, но тази любов трябва да внесе в мене изобилен живот който да бъде полезен за всички. Сега всички вие трябва да превъзмогнете себе си. Казвал съм ви много пъти, че във вашата душа са вложени всички възможности и за това можете да постигнете всичко благородно и възвишено, което желаете. Нека започнат някой от вас да правят тия опити. Някои от вас правят такива опити и нека продължават. Някои сте се спрели. Колебаете се да продължавате ли или не. Не се колебайте. Работете без колебания. Вършете повече. Говорете по-малко. По-малко трябва да се говори. Повече да се работи. Например, какво може да си говори с един беден човек? Да такъв човек му изпратете брашно, масло, дрешки за децата и после ще го запитате как излязоха дрежките, обущата, шапката, хубаво ли седят, брашното хубаво ли беше. Ето, например, един разговор. Този човек ще каже: Много хубаво беше и брашното, и дрехите. И обущата, всичко излезе много хубаво. Вие отивате при някого и го запитвате, от какво се нуждаеш? От брашно. На тази дума, на тази любов, сега вие трябва да заповядате. Ще напишете на дъската думата брашно. Ще го запитате пак, от какво се нуждаеш? От обуща. Пак написвате, на дъската думата обуща. Казвате, аз ще имам предвид нуждите ви, ще се погрижа за тях. Казвате, но не изпълнявате. Това е старото учение. Не. Изпратете всички тия неща на този беден човек и после го срещнете да разговаряте. Така трябва да бъде, според новото учение. Ще извършиш. И после ще говориш. А сега, според старото учение, ще се съберат в камерата, че ще говорят, ще прокарват закони, ще назначават старши стражари, инспектори, учители, свещеници, че ще проповядват да се отворят сърцата на богатите, че той, че онуй. Но всичко това трябва да стане. Без никакви проповеди, без никакви оговаряния, а само на дело. Аз не ви казвам да изпратите обуща на едно място, дрехи на друго, брашно на трето, защото ако вършите това по моя заповед, вие вършите престъпление. Ако е така, аз сам ще ги изпратя. Аз съм достатъчно богат за да мога да изпратя на всички нуждаясти се по едни обуща? Въпросът не е в това, че аз не мога да ги изпратя, но ако аз ги изпратя, ще стана още по-богат. Аз искам и вие да станете богати, за това ви казвам. Вложете капитала, който имате. Вложете го в Божествената банка. Вие имате достатъчно знание, Вложете го. Не се интересувайте само за себе си. Като работите за вашето самоусъвършенстване, вие работите едновременно и за усъвършенстването на целия свят. Когато аз работя за себе си, нямам предвид само своята работа. Защо? Защото унази малка искра, която прави усилие да се запали, да се възпламени още повече, тя предава своята енергия на окружаващите я и всички останали искри се възпламеняват и образуват общата топлина. Един ден всички ние като придобием божественото в нас, тогава и целият свят ще стане божествен и всички ще се радваме в пълнотата на божествената любов. Вие живеете, за да изнесете пред света тази божествена светлина и топлина. И тогава Бог ще се прояви хармонично във всички души. Всеки един от вас ще прояви Божията любов по особен начин. Всеки един от вас ще прояви Божията добродетел по особен начин. Това е красивото в света. Вие няма да направите доброто тъй, както аз ще го направя, но по особен начин. Всяка душа има свой особен начин, по който може да прояви доброто в света. Това именно ще ви повдигне. За да направите едно добро, няма да ви отнеме много време. Зато не отлагайте момента да направите доброто. От тази вечер започнете да се приготовлявате да направите утре едно добро. Хайде да видим колко души от вас ще направят утре по едно малко добро. Една голяма спънка за учениците е тяхното малодушие. То проистича от едно физическо заблуждение. Човек който е владеял грамадно физическо благо, той често се самозаблуждава да мисли, че е силен. Например, военният, докато носи шашка, е силен, но без шашка е малодушен. Банкерят, докато кисията му е пълна, той е силен. Писателят, докато има перо, е силен. Съдията, докато носи гердана със знака на правосъдието, на врата си е силен. Пълководецът, докато има войници зад него, е силен, но остане ли сам, без никаква армия зад себе си, е малодушен, няма сила. Значи, ние се самозаблуждаваме от нещо външно. Някой казва, аз мога да направя това добро, но чакай да видя има ли някой който ще поддържа моето мнение. Не се заблуждавайте. Доброто което вие ще направите, Бог го поддържа. Това е важното. Аз не гледам дали хората поддържат това добро, но за мен е важно да направя то и добро, което Бог иска. За мен не са хората мирил, но Бог Важно е дали той би одобрил той, което ще направя. Всяко нещо, което иде от Бога, аз ще го направя. Не го ли направя, ще дойдат други, които ще го направят. То вече не се отнася до мене. Следователно, за да се прояви вашата сила, трябва да се освободите от физическите заблуждения, от това да мислите, че сте силни. Силата ви трябва да лежи на такава основа, че нищо в света да не я разколебае, нищо да не я засегне. Каква е вашата сила? Вие сами ще я видите. Като ви поставят намъчение, унази от вашите идеи, която изтърпи до край, тя е вашето богатство. На нея ще разчитате. Той, което може да се мени, той е преходно. Той е случайно във вашия живот. Той, което остава неизменно във вашия живот, на него ще разчитате. В заблужденията, които се срещат в съвременните хора, има и следната мисъл. Още от старо време, дори и до сега, хората са мислили, че само старият човек може да живее добър, чист живот, а не и младият. Значи, младите хора не са за добрия живот. Това е заблуждение. И младият, и стария човек могат да правят добро, могат да живеят добър живот. Младият човек ще направи доброто като млад, а старият като стар. Доброто се отнася еднакво и за младия и за стария. Не мислете, че като направите едно добро, като дадете някому нещо, то и добро ще ви лиши от едно благо. Не. Доброто ще ви повдигне в очите на когото и да е. Нима една добра постъпка. Едно добро, което сте извършили, няма да зарадва онзи, който ви обича. Ще се радва. Вие ще бъдете идеал за него. Момък или мума които вършат добро, се повдигат един друг. Всеки, който прави добро, става идеал за другите. Защо? Защото Божественото проблясва вече в него. Вие седите в бездействие някога и си казвате, че не може да направите добро, че то не е за вас. Мислите ли така? Вие сте на нисък уровен. Вие сте на степен на животно. Това показва, че вие не сте разбрали законите на природата. Да направиш добро, това подразбира знания. Дяволът лъже, като казва, че няма знания. Дяволът излага Ева, като и каза, че няма знания, че не разбира законите. Тя отпосле озна, че има божествено начало в себе си, че имаше знания и че няма какво да учи от плода. Какво научи, като изяде този плод? Често в Индия, за да стане някой човек ясновидец, употребяват някакво упоително питие, като вино или друго някое. Пине 2-3 кг. вино и започва да вижда. Други пък употребяват някои възбудителни средства, като опиум и други, но всички те са изкуствени методи и временни само. Когато човек има много да дава, става ясновидец. Ще ви приведа пример за един американец, как станал ясновидец. Той бил голям богаташ. Отива един ден на лов за риби. Дохожда на едно място, дето имал контрабандисти, които принасяли разни предмети. Като видели този богаташ, казали си, този човек трябва да е някой човек на правителството, ние ще му дадем да разбере как си лови риба. Хващат го, завързват го, турят го в една пещера и започват да се съвещават да го убият или не. Обаче като чул това, той от страх почувствал, че е излязъл от тялото си навън. Те решили да свършат с него. Приближава се един от тях към него, за да го убие, но вижда, че той е умрял. Записват се помежду си. Като е умрял вече, да го оставим ли или да го хвърлим някъде? Духът му обаче пазал тялото си. Един от контрабандистите решава да го хвърли и влиза в пещерата но като влиза в пещерата, духът на умреля му се явява, той се оплашва и избягва навън. Казва на другарите си, оставете се, този човек оживя. Американецът сам разправя цялата си история, как се мъчил да внуши, да не хвърля тялото му. Казвал им, идете в хотела, дето живея, там ще ви платят за мен. Като им говорил дълго време, най-после главатарят казва, «Може този човек да е някой богаташ. Хайде да занесем тялото му в града и да кажем, че сме го намерили да да ни дадат нещо». Занасят го в града, скоро извикват един доктор. Пристига докторът, и иска да му впръсне някакво вещество, за да не се разложи тялото му. Друга беля, «Ако докторът направи това, не ще може да се върне в тялото си? Духът му отива при един свой приятел и му казва «Ще кажеш на доктора, че нищо не плащам за балсамиране на тялото си». Приятелят го разбрал и казал на лекара «Нищо не плащам за балсамиране. Оставете тялото свободно». Отива приятелят му да вземе тялото му от контрабандистите около 12 души, които продават тялото му и го внасят в стаята на хотела, дето живеял. Какво било очудването на всички, когато едващо го внесли в стаята, той станал, съживил се. Всички дойди не избягали навън. Той станал и разправил своята Одисея. Казал, тежко е човек да живее в другия свят. Човек трябва да разбира божествените закони. Ако човек не върви по божествения път, той е свързан сред опасности. Разбойници ще го хванат, после лекарят ще го болсамира, тялото му ще продават и така нататък. Като минете през всички тия перипетии, тъй ще си обезверите, че при Бога не ще може да идете. Тъй ще ви бълсамират, че в собственото ви тяло не ще може да влезете. Ще кажете: не плащам нищо за бълсамиране. И тъй няма да отлагате, при малките мъжноти няма да отстъпвате, ще бъдете смели и решителни, да направите най-малкото добро. И това добро трябва да носи за вас и за вашите ближни. Живот, светлина и свобода. Следователно, във всичките си постъпки трябва да чувствате в себе си свобода. Тази реформа е потребна за вас. Някой казват, от толкова години насам следвам този път и нищо не придобих. И още толкова години да ходите, Нищо няма да придобиете, ако не направите най-малкото добро. Вие се помъчете да го направите и ако не можете, елате при мене. Аз ще ви кажа как да направите това най-малко добро. Аз ще ви кажа един начин. Но на мене ще ми бъде по-приятно, ако вие сами разрешите тази малка задача понеже тя ще ви повдигне пред самите вас. Когато умре един човек, какво става с него? Всички негови длъжници започват да делят тялото му. Тъй, че когато хората започнат да се делят, аз мисля, че са умрели. Хората се делят на категории. Когато телата се делят едно от друго, те правят малки отклонения от своя път. Горе на божественото дървче вие трябва да бъдете едно самостоятелно клонче да проявите вашата самостоятелност, но ще черпите вашата енергия от енергията на това божествено дърво. Същевременно ще бъдете малко индивидуално клонче, на което може да се роди някой плод. Този плод ще бъде резултат на усилието, което сте направили. Ето защо всички трябва да бъдете малки клончета или големи клончета на това Божествено дърво, за да се роди нещо от вас. Това е приятното в живота. Тази лоша меризма, която имате, трябва да изчезне, защото Лошата меризма е признак на смърт. Аз бих желал да имате благоуханието на цветята, аромата на плодовете и езика на любовта. Езикът на всинца ви не трябва да бъде език на разрушение, но език на любовта. Аз ще съжалявам, ако от сега нататък чуя някой, на когото езикът разрушава. От тази вечер думите ви да бъдат думи съграждащи, думи на любов, на мъдрост, на истина, на правда, на добродетел, на милосърдие, на въздържание, на кротост и тем подобне. Думите на всинца ви да внасят живот. Така трябва да бъде и между млади, и между стари. Всичко друго, което направите вън от той, е отлукава го. Тогава не може да имате божественото благоволение. Ученици не може да бъдете и никакво знание не може да имате. Всички може да направите доброто, защото в сърцето на всеки едного от вас, има добро. Не ставайте уръдие на нищите духове, да им слугувате, да им ставате суфльори и каквито драме са написали, да ги представяте. Ако искаме да представим една драма, ще поискаме отгоре да не дадат такава. И те са писали драме. Ако ще представим една драма, ще представим божествена драма. Ако е за поезия, ще вземем сюжет отгоре, а светът нека се занимава с поезия отдолу. После има някои от вас, които не знаят да се молят. И между младите, и между старите има такива. Да не могат да се молят. Ами че молитвата е първият акт, който всеки трябва да знае. Молитвата, е духовното дишане на душата. Ако вие не знаете да дишате, какво ще излезе от вас? Говоренето на физическото поле, това са хрипове на гърлото. Когато хората имат достатъчно въздух, дишат правилно, равномерно. Има някои хора, на които като дишат, гласът им се чува. Те имат астма. Искам в школата в синца да се молите, но без хрипове, а с онова свободно, плавно дишане. Тъй да дишат, че като се туря охото, да не се чува нищо. Въздухът да излиза гладко, тихо, като че този човек е умрял. Това е правилно дишане. Когато човек се моли на Бога, благоухание е да излиза от Него лицето му да сияе. В такъв човек има знание, сила, мъдрост. Той се занимава с най-великото в света. Като се молите, няма да казвате, че сте грешник. Това са елементарни работи. Има други, по-велики работи, за които трябва да се молите. Аз бих се молил тъй. Господи, моля ти се, изпрати ми един ангел да ме научи как да направя най-малкото добро, да ме научи как да проявя най малкия акт на любовта, да ме научи на най-малкото знание, да ме научи как да дам на хората най-малката свобода, да проявя най-малкото милосърдие». Оттам ще започна аз, а вие отивате при Господа и казвате, Господи, не знаеш ли, че аз съм най-голямата грешница? Господ казва, тук не става въпрос за грехове. За учениците това не е въпрос. Аз мисля, че вие не сте грешници, но от сега нататък може да правите грехове. Ние ви приемаме в училището като праведни хора и ви казваме – ще се учите, ще го посещавате редовно, няма да лъжите. Не изпълнявате ли това? От сега нататък може да се грешите. Може да сте направили най-големите грешки, но ние ви приехме в училището като праведни. Дипломите ви взехме, записахме ви в училището. Но от сега нататък, ако лавирате, може да минете за грешници. Няма да минете лесно. Вие искате да минете по лесния път, но не може. Никакъв подкуп, никаква празна дума не се позволява. От вас се изисква учение, доброта, любов и то каква любов. Любов която включва в себе си всичко. Сега вие ще кажете, учителя е говорил много пъти тъй. Не, за пръв път ви говоря тази вечер така. Нали съм ви казвал, че водата, която тече от една и съща чешма, всякога е различна? Много пъти сте ме слушали, но тази вода е друга. Следната неделя ще ви говоря друго нещо. Друга вода ще бъде. Няма да ви говоря два пъти едно и също нещо. Силата, която действа чрез Словото, е друга. Бог се проявява всеки момент различно. От невидимия свят ви желая доброто, затова вие не трябва да отлагате учението за някое друго прераждане. Може да си природите и друг път, но ще останете в 13-та сфера, а в 13 сфера ще имате купита, пък ще имате и крила, ще имате муцуна, ще имате опашка, ще имате люспи като рибите и така нататък. Питам, такова прираждане струва ли? Бих желал в бъдещия си живот да сте растение от висша еволюция, да сте живи растения в ангелския свят. Ще си зададете следната задача. Да минете от това си състояние в друго, повише. Този е един важен момент за вас и всеки може да го използва. Всеки има възможности в себе си. Някои вече сте минали в по-горно състояние и сега ще продължавате няма да си връщате назад. След това си идват други, които не са взели тази стъпка. На тези, които се колебаят, аз казвам. Влезте вътре, нищо повече. Сега тиософите казват, като се влезе през тази врата иде кармата, а тя била тежка. Щом се пуснати веднъж в Рая, влезте. Не се плашете. Ако ангелите, които пазят тази божествена врата, се изволяват да те пуснат, влез, не се плаши. Важното е да те пуснат. Ако влезете, казвам, не заспивайте, защото ще дойде младоженецът, ще намери, че масло нямате, да запалите светилниците и ще се затвори вратата. Вие ще хлопате, но няма да ви пуснат. Бъдете будни, защото посред нощ ще дойде младоженецът. Разбирате ли какво значи посред нощ? Онзи, който е буден, ще влезе. Онзи, който не е, ще остане отвън. Аз не желая да бъдете от онези, които ще останат навън. Будни бъдете. Толкова време сте били будни, но ако заспите един час, ще останете назад, а това не струва. Тъй разгледан, животът има вече друг смисъл. Вие обаче няма да останете вън. Вие ще усетите в себе си онази божествена сила, онази младост, онази божествена любов, божествена мъдрост. Божествена истина, онова божествено благо и ще разберете в какво седи дълбочината и широчината на този божествен живот. Тогава вие ще минете от състояние на смърт, на ограниченост, в състояние на безсмъртие, на божествена свобода. И тъй, ще започнете с този малък акт, да направите най-малкото добро. Тази година ще започнете с една връзка, защото всяко добро, което сте направили, е връзка, която постепенно се усилва. Постоянно трябва да правите такива връзки, а не само веднъж. Когато се дават условия, постоянно трябва да се използват и никога да не се изгубват. Мото през седмицата топлина на душата Светлина на ума Нежност на душата И сила на духа това е, което желаем Господ да ни даде. Размишление.